Його обов'язками щодо попередніх дружин, друзями зі своїми половинами, які надимають щоки і вернуть носа від леді, котра не носить кого-то спеку, чоловікового шефа, який так і косує спраглим оком на натуральний без краплі, силікону і тому понад усе слабливий український бюст видаються псавартими. Ось у чим секрету тієї примарної ностальгії, на яку хворіє вісім із десяти роксолян. Не за батьківською хатою туга, за колежанкою. Звичайно, не бувши жодного разу довше тижня за червоною рисою на мапі, Софія не бралася описати усі її гами почуттів, які опановують роксолянами навіть за умови найвигіднішого влаштування. Та оте нестримне бажання вдемонструвати миттю і нараз усім здобути на новій посаді осягла швидко і достеменно. Поранений Максим не здолав цього разу занести до хати клунки, пакунки, коробки й ящики, яких було стільки, наче хтось переїздить на нову квартиру. Мусив допомагати водії. У двох вони не вмістилися у тісному передпокійчику площею 1 квадратний метр і безпорадно озиралися довкола, мабуть, давно вже не бачили таких квартир. Софія на швидку поділила одяг. «Це, Наталочко, тобі, це мені, це знову мені, це тобі!» Вигорнула з кишені купу грошей, які, не рахувавши, визбирав з усіх усюд бос. Наталка лише охнула. «Мусь, ти банк пограбувала!» «І універмах також! Оце тобі!» – вділила частину грошей. «Дуй на базар!» «Тільки ж дурниць не купуй!» Не стрималася у слід, хоч чудово знала, що саме купування так званих дурниць і робить жінку по-справжньому щасливою. Найкращий спосіб підняти настрій – скупою вільних грошей у кишені вештатися ринком, запитуючи себе, чого душе хочеш. А тоді відчуваєш себе по-справжньому вільною. Захочу, весь ваш базар закуплю, аби лише до вподоби. Та не пасувалося тої неділеньки вештатися ринковими рядами. Куди краще уволити бажання, що тримтіло усередині усі дні рожевого уікенду, негайно на плітки до коліжанки». Софія відчувала щолусне, якщо цієї ж миті не розповість Юльці про свої нові пригоди. Юлька, як завжди, несла варту біля родинного вогнища і біля наймолодшої із несвятих, якій родинне прізвище пасувало найбільше з усіх коли Софія, напахчена і вбрана від п'ят до маківки усе нове, з цілим пакунком подарунків переступила поріг помешкання, жахнулася. «Юлько, у вас землетрус був?» «Був? Ні, він і зараз є. Милуйся». Продовжувачка роду, котра спиналася потроху на ніжки для своїх літ, власне, місяців поки що була дитям, ласкаво кажучи, жвавеньким. Убрана задля спеки в один лише паперовий пакетик з модною назвою «Памперс», дівчинка на імені Ірина діловито і методично спорожнювала один по одному ящики з білизною, які знаходилися на віддалі досягнення міцної та чіпкої дитячої руці». Переповзаючи на чотирьох уздовж меблевої стінки, вона легко відсувала шухляди і викидала з них із серйозним виглядом усе, що знаходила. Щойно усі речі обинялися на підлозі і викидати ставало нічого, дитя сідало посеред рейваху і заходилося гірким плачем. Сигнал чула Юлька, приходила, швиденько закидала лахи назад до шухлят, тоді донечка втихомирювалася і розпочинала нове коло. І так ціліснікий день.